Видно було чисте високе чоло мудреця і воїна. «Скільки йому літ? Сорок чи сто? Чи, може, тисяча?» Вони пройшли кілька півтемних переходів, зупинилися над глибокою ущелиною. Там горіли вогні, метушилися люди, неголосно гули якісь небачені пристрої. «Що це? Хто?» – здивувалася Гіпатія. «Наги!» – відповів провідник. Мої браття, мудрі змії. Де ми? Вгорі. В надрах Гімавата. Ніхто не знайде цього притулку свободи. Кого ми не покличемо? Що вони діють? Будують те, що буде потрібно для далеких віків. Велика сила збирається в надрах вогняної гори. Любодоню. Коли настане час, ми віддамо її людям. Коли ж? Коли? Може, за тисячу літ? Може, за дві? Хто скаже? Що таке віки? Лише мить? Ах, невже це так? Мить для вічності, а для кожної людини – та ціле море муки. Твоя правда. Але для кожної людини, зокрема, рішення самому собі. Ми готуємо дарунки найкращих генів людства для всіх. Тепер вони ще не на часі. Хворобу лікувати краще тоді, коли вона вже виявиться повністю, бо спочатку неясна її те, чия, і навіть причини. Все буде вчасно, більше не питай нічого, думай. Ти теж прийдеш до нас, коли настане час лікувати землю. О, як лікувати людей, коли вони лише ляльки богів, що може вдіяти створіння, коли воно залежить від волі творця. Пронизливі очі заглянули в душу Гіпатії владної сильно. Забудь принизливі твердження, і ніколи не відстоюй їх, повстань супроти них, хто б їх не промовляв. Людина, яка має розум і вільнолюбний дух, не створена ніким. Вона дитя вічності, вона вільна, а не воля добровільний стан, який приймає дух людини на стадії дитинства і сну. Прокинувшись, людина розриває ланцюги рабства і стає сином волі. — Але ж як? — Як? — палка запитала дівчина, не одводячи враженого погляду від казкових огнів, що мерехтіли внизу. — Я ще молода, та вже звідала без вихідки лабіринту. Якби не ти, не твої брати, я не знаю, що було б. На кожному кроці кайдани, кайдани, кайдани погоди і їжі. Рабства вимушеного і добровільного, кайдани неотства і марновірства, страху і пристрасті — все це полонить душу і веде в безпросвітний полон. Не міркуй, а йди! Сувора навіть грізно, — сказав провідник, і на високому чолі з'явилися жили. Не сумнівайся, а слухай голосу, духу і розуму. Навіщо ж тоді, дарунок, мислі і серця? Навіщо очі, які пронизують безмірність? Невже для плачу? Люди стогнуть перед деспотією карми, причинності. Але карма лише стіна лабіринту. Доки ми блукаємо в ньому, дотинами володіє карма, як закон лабіринту. Треба вийти і покінчити з порожніми безсилими міркуваннями. «Крила для польоту! Чуєш, доню?» «Чую!» – шепнула Гіпатія. «Ще не все збагнула, але сила зріє в мені». Знаю, трати не на віки, Туга стане основою радощу. Істина торкнулася твого духу. Ще буде час для роздумів і здійснень. Ти підеш від нас, повернешся додому, там твоє місце. Широкий світ, і всюди чекають світла. Неси свій вогонь, доню променя». Лабіринт ще не подолано, але сила в тобі є для його подолання. Закон лабіринту страшний, бо він дав тобі багато свого, відкинь те, що дав тобі той закон, і ти вільна. Не збагну. Хай це прийде, як народження дитини. Більше не маю права сказати не можу, бо при твоїй щирості палкості ти кинешся творити те, що я мовлю. І воно стане для непідготовленого духу руїною. Ти розіб'єш крила на камінні невдач, хай спочатку виростуть крила і проясниться розум. Чи ми ще зустрінемось, мій великий друже? тремтячим голосом запитала Гіпатія.